В навечерието на 23 август сме, в неделя ще отбележим Деня на памета за жертвите на тоталитарните режими на 20 век. Денят е известен като Ден за памет за престъпленията на национал-социалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими. Решението да се отбелязва този ден беше взето на 27 ноември 2009 година от 41-то Народно събрание по предложение на депутата оценята коалиция Лачезар Тошев. Този ден се отбелязва в редица европейски държави след така наречената прашка декларация по предложение на чешкият президент Вацлав Хавел датата 23 август да се чества като ден на жертвите на сталинизма и нацизма. Да припомня, 23 август, деня на подписването на съглашението между Хитлер и Сталин, да е ден за възпоменание на жертвите едновременно на нацистските и комунистическите тоталитарни режими. Сега от големия контекст към един регионален контекст и картина на, а, тази, на тази тема. В Румъния, румънски съд осъди на 20 години затвор за убийства, политически ръководител на затвор по време на ерата на сталинизма, въпреки неговата напреднала възраст, 89 годишен аналог, все едно на шеф на българското Белене. За първи път съдът в страната се произнася по такъв тип дело, отпадането на диктатурата на Чулшеско от 89 година насам. Така отбеляза тази новина Ройтърс. В в България, въпреки че с закон прият на 5 май 2000 година комунистическият режим в България беше обявен за престъпен, а през 2004 година Народното събрание с декларации осъди и клейми престъпленията на комунизма. По-късно Министерски съвет през 2011 обяви 1 февруари за ден на почет към жертвите на комунизма. Въпреки всички тези неща няма осъдени за политически престъпления от времето на бившия режим. На първо четене в Народното събрание беше прието предложение за пр на дъвността за престъпленията на комунистическия режим а, с а, промени, които се предвиждат в наказателния кодекс. Създава се нова глава престъпления на комунистическия режим за периода от 1944 година. Един от вносителите на този проект е Методи Андреев. Сега той е на телефона. Добър ден, господин Андреев. Ще направим опит да възстановим връзката. Добър ден, отново казвам на Методия Андреев. Надявам се сега връзката да е добра. Добър ден. Кажете ни, а каква е идеята с този проект, който ми на първо четен е за премахване на давността за престъпленията на комунистическия режим? Ами вижте, тя, идеята е визвърсна. А, това е един морален жест към а, милионите жертви на българския комунизъм, към които държавата е в огромна задлъжнявост. Ние сме единствен задържава от бившият източен блок, която не е справедливо за престъплените на комунизма и поради тази причина, това, което се случва в момента, кражби, схеми за източване на държавни пари, тежко организирана престъпност, наличие на схеми за корпоративни влияния в политиката. Всичко това е резултат от неразградения комунистически менталитет, който остана дълбоко закостенял и който, за съжаление, в момента продължава да източва държавата. Така че ние смятаме, че по този начин държавата ще изпълни на своя справедлива мисия, като ще се въде в наказателния кодекс, текстови, които да примахва дъвността върху тежките престъпления и извършени по време на комунистическия режим, описани в глава 2, раздел 1, раздел 2, раздел 4, раздел 5, и тежките глави, тежките раздели в Наказателния кодекс. Ние знаем колко сериозно се гледа на промените в Наказателния кодекс. Затова кажете каква според вас ще е съдбата на миналия първо четене проект за отпадане на давността на престъпленията от комунистическия режим. Вие очаквате ли да бъде разпределен на есената сесия за второ четене? Значи, аз участвах активно в, като разбира се вносител на тези текстове. Активно в работата на комисията, правената комисия, трябва да ви кажа, че загледах следната особеност. Експертите към комисията нямат желание, то се вижда, ясно се виждаше, експертите нямаха желание да има такъв текст в закона. Те обясниха как не може да има такъв текст в българските закони, как това не може да се случи. Но истината е следната. За тази промяна и най-ясна политическа воля, която се изразява в нозенството на ГЕРБ, реформаторски блок, и в случая трябва да похваля и парламентарната група на ДПС, която твърдо стои зад предложените промени. Между другото текст, който в крайна сметка ще бъде разгледан на второ четене, всъщност е една компелация между текста, който е предложен от моят законопроект и текст, който е предложен от парламентарната група на ДПС, така че, както виждате в, по отношението на този законопроект, има едно ясно мнозинство, което иска този текст да мини. Този текст ще мини на второ четене, в комисията, независимо от мнението на а, експертите към комисията. А, защото трябва да ви кажа, че това е мнението на голяма част от а, така наречените корефеи по наказателно право в а, България. Истината е, че тъй като нямах нямахме иллюстрация тъй като ние им жахме да прочистим съдебната власт. има там много хора, за които времето на комунизма е било време на успех, а не на престъпления. Аз мога да ви кажа няколко такива виши съдии, не искам да влизам в разговор чрез ефира с тези хора, но са известни случаи и на конституционни съдии, които имат изключително негативно отношение към такъв вид текстове. И сега тук остава голямата отговорност. Този текст и тази промяна в наказателния кодекс ще мини в този парламент. И сега остава голямото изпитание за БСП. Дали БСП е станала социал-демократическа? И дали в нея действително има желание за социал демокрация За социал сега социал-демократизира неща сега ясно. Ако БСП не внесе в Конституционния съд искани за разглеждане на въпросните промени, това, ако това бъде направено от БСП, означава, че БСП Действително се потвърждава като изключително петроградна политическа сила, като политическа сила, която изцяло е възприела а, извършеното от БКП като правилна политика. Сега е момента да видим дали в БСП има промяна. Сега път гласувате на този закон. Той .е. смятате, че той ще бъде... А политически партиян лакмуса. Нека да ви попитам а, за това, с което започнах. В Румъния има съдебни процеси, те приключват, а, видяхме един от тях а, да приключва буквално преди месец а, и това лято, лято да. имаше осъдени директори на трудови лагери и затвори, аналози на лагера Белене, независимо от напредналата възраст на тези директори. Вие смятате ли, че в България това е реалистично? Ами вижте, е, това, което го казвате на мен, на мен не го казвайте. Казвайте го на юристите, които са специалисти по наказателно право, така наречените корефеи на българското наказателно право. Кажете го на председател на Конституционния съд, професор Токушев, че Румъния не е ли правова държава. Ами преди месец беше осъден, да го поясним за вашите слушатели, беше осъден човек, който е извършвал престъпления по време на комунистическия режим. Не преди година-две, а по време на комунистическия режим в Румъния. Че там няма ли? Давност. Там няма ли ни вържат ли същите закони, които въжат примерно и в България, нали, финали и най-съща европейска общност. Това означава, за това Румъния е много по напред от България по отношение на оценката на престъпленията, извършени по време на комунизъм, по време по отношение на иллюстрацията, по отношение на това, че там даже няма мутри, нямаше престъпни силови групировки. Виждате, че това е съществената, съществената разлика между България и Румъния. Аз смятам, че. Всички тези противници на този вид законодателство трябва гусно да наведат глава и да замълчат в памет на милионите жертви на българския комунизъм. Вие бяхте шеф на комисията по досиетата. Не беше лесна битката по отварянето на архива на бившата държавна сигурност. Преди ден в ефира на Преди Всички режисьорката Малина Петрова, тя впрочем е режисьор на документалния филм Приключено подавно за палежа на партийния дом, кръгла годишнина от този палеж ще отбележим на 26 август. Тя е автори на филма за процеса срещу Трайчо Костов. Тя в нашия ефир разказа за времето в което тя тръгва последите на УШ заличени документи от уж изгорелия партиен архив, през архива на МВР към комисията по досиетата, за които обаче тя е знаела със сигурност, че съществуват, докато работи по тези теми, ще ви помоля да останете на телефона и да чуем да. буквално минута от Малина Петрова, която има а, конкретно предложение към законодателя в случая, ще бъде полезна вашата реакция, да, да. Благодаря да, Благодаря. да я чуем. Всичко по моите може описи се... съвпада. Въпросът е, че всеки, който иска изследовател, който трябва да се почини на този закон, не може да изследва, защото трябва да иска съгласието на трети лица. В тези списъци на разследваните жертвите са заедно палачите. Да. Така че тези архиви или трябва да бъде променен закона и на историците трябва да бъде оставена възможност да изследва тази, защото става дума, ако не беше вече съветска власт тук, е почти като преврат. За какви процеси става дума? Трайчо Костов и Бандата, процеси срещу заместник министрите, стопански ръководители, министри, членове на ЦК, сътрудници на държавна силност, военни ръководители, партийни диятели и интелектуалци. Малина Петрова, режисьорката, която работи с документалните архиви, които се пазят в комисията по досиетата, сподели пред нас, че се е сблъсквала с следния казус. Някои от служителите в Комдос, в комисията, се притесняват, че заради закона за личните данни трябва да отказват достъп до определени документи и на практика историците, анализаторите, изследователите трябва да питат трети лица трябва ли, господин Андреев, говорим с Методи Андреев, който е вносител на проекто Закон за премахване на давността за престъпленията от комунистическия режим, въпросът ми е трябва ли да помислите за промяна в закона, кой, която да даде реален достъп на изследователите до наличните архивни документи, които обаче заради закона за личните данни и заради служители, които се тревожат да не го нарушат, остават недостъпни за изследователите? Сега направя едно разграничение. Твърд превърженик съм на това да може да се съобщава принадлежност към бившите служби за починали лица. На времето, когато правихме първия закон, разбира се, този, който в момента действа е основно стъпел на този закон, който на времето правихме през 2000-та година, а, тогава аз бях така човек, който внесе предложението за починали хора да не се съобщава нищо. Защото, нали? изхождайки от мъдростта за починали добро или нищо, а, но тук става въпрос за история, затова тук специално за починалите лица би трябвало да се коригира. Това е интересно казвате, че сте лица? готов да преосмислите даже собствено предложение, което Само сте направил в минуват. отношение на третите лица обаче. Какво значи трето лице? Това означава да ви го дам с пример. Представете, аз съм агент. И докладвам пред моят оперативен работник за вас. И казвам, че вие, т.е. вие сте обект на, моето, на моя донос, че вие имате тези сте направили, имате един класи, болест, един класи слабост. Сега не можем да обявим информацията за вас, вие сте като лице. Не можем да добим тази информация, ако трето лице е живо, без да го питаме. Това е направено и в германски закон. Разбирате Значи ние нямаме право да прикриваме кой е агент и е кой е оперативен работник, но жертвата, третото лице, за което става дума, няма как да ни го питаме. <сък> Тоест, мислите, че това пази, пази жертвите? Ами да, поне жертвата би трябвало да е съгласна да бъде оповестена ситуацията, в която, за която е съобщена в конкретния донос. Ако обаче е починала тази жертва, нейните наследници Ако трябва ли нените, да Нейните имат правото на Ами добре, но тогава ще излезе, че ще се получи една, ам, едно разминаване в, ам, как да кажа, в обемите. Ще излезе, че има много по-малко жертви, защото те ще остават по-невидими. Един парадокс. Да, така е направено във всички текстове на законите, които са правени в тази материя. Ясно. Темата е сложна. Аз ви благодаря за тази готовност да поговорим върху а, вашето законодателно предложение за премахване на давността за престъпленията на комунистическия режим и по този конкретен казус, който възникна след разговора с режисьорката на документалния филм «Приключено по давност за полежа на партийния дом». А, иначе, нека да завършим разговора така. Говорим а, в а, контекста на приближаващия ден, който е свързан с паметта на жертвите от а, нацистските и а, социалистически комунистическите режими от 20 век. Благодаря на Методи Андреев.